Goizeko cafea. Beraz, eta mendildera e, begiratuko dugu, suahazetan erreparatzeko Eusko jaurlaritzak mila beharzi duunda laurogeita haman lau. Bi mila hogeitamar basointza plana indarrean du gaur egun berez. Euskadiko basogintza plana baserri aldetako plan esrategikoak kontuan hartzen bitsu hau da, ba natura inguruak eusten baitio basoari, faunari, landarediari, gure ekosistemei eta beraz gure mendieta ingurune naturalen bai eta bai eta baserri, laborantza, abeltzaintza nere eragina zuzena du. E plana, esan bezala goita, masei urtera begira osatu zuten izar ere soaitzetasari garenean Ba, bizialdi luzea bituztela kontuan hartu behar da eta etorkizuneko haurreik bueno, ba, uspen edo planifikazio estrategikoa behar du e, baso bizia Plataformako edu zabala dugu gurean e, gaurkoan estudioan, eh? edu gaixo gaixo, unon e, ba, Esa bezala, etorkizunari begira beti ere, zoaitzetazari ba, garenean hogei, hogeita mar, berrogei, edo egun bat e, urte ere, edo gehiago bizi leitezken zoaitzetazari garela haipatzen duen, ba, plana hogeita e, masei urte Eko ego aurrekuspenekin egina osatu zutela, Zazpi urte eskas geratzen direnean, eh zuen plataformatik dio ez dira lanak gasik martxan Bete, jarri. Bai, hori da. Eh hor gu e, bueno, baloratzen dugu positiboki e, planak dituen hainbat elementu, eh zeren e, adibidez, ba bueno, ba, garai hartan oraindik an hitz egiten esenean zerbitzueko sistemikoetas, eh beraiek aipatzen dituzte hainbat balio eta onura gizarteare gizarteari begira la nola kultura isialdia eta imakontu ima hmm. eta bueno ba hartarako ez dut nahiko aurrerako ja zela eta beraiek e, ikusi zuten egin zuten diagnostikoak nolasbait ba horba zeuden arrisku batzuk e, larriak larriak eta ala nola ba lurre galtzea, lur jauziak, igadura, hmm. horre dakarren guztiarekin, ez? materia organikoa azalean berreskuratzeko, egun bat urte behar dira, zentimetro bat osatzeko, eta bar, gero, errekak, e, ibaian e, galeria basoak, eta bar, eze garantzia duten horiek ere, ba, e, urbiltegiak eta osatzen direnean, nola hartatu behar diren, ze zein du behar den, baita ere, egiten da, nola baite, Dirula guntzetaz eta jabeetaz eta nola e, baloratu ba, alako batean errentak bakaltzen bagaltzen maldin badute ba, esarri behar direlako alako baso abezdeak ba, zeurratxak eman. Eta bar, hor badaude hainbat bat elementu e, oso, oso baliagarria, baina e, martxan e, gudakigunez, e, plan honen barruan jarri ez direnak. Hmm, Teoria, teorian geratu da, ez? Bai, <laughs> ala, ala dirudi, teoria oso polita, liburu mardula, ederra, e, baina, e, kun nahi duguna da, hitzetatik ekintzetara pasatzea, eta bueno, inoiz ez da berandu, falta dira, e, iru, ozbarkatu, saspi urte, hmm. bi mila hogeita marreko urtea eristeko, baina, badirudi, hau dira, babere garaian egindako alako, Gogo eta eder bat, sakon bat, baina geratu dela joan. Hugu da, e, baso gintzazari garenean, e, berez basoa ez dena da gehien mugitzen dena. Hau da, eugurruztiak e, e, eta, ez, horretarako haipatu dituzu jabeak, jabe pribatuak horretarako bai, eta pribatuak ez direna, publikoak ere badira, lurranitz, eugurreterako e, e, e, erabiltzen direna, gaz? Bai, eh privado-público da, bai, da horretan, bueno, hemen ikusten du, e, uste dugu, ba, eh plataforma tikan, bizia plataforma tikan, eh bat hasieratikan, eh ustiaketa, ez? O sea, basoa kapital bada, eh basoa hitza berare, eh geizki erabil da dago naita, hau uh -huh. da, hemen baskotan basoa hitz egiten dutenean, e, sektore horrek forestalistenaketa, ari dira esaten monolaborantza, argi eta garbi. Hori mm. ez daba zoa. Gure, landaketak. Eh. Landaketa landaketak, bai. E. Ba, mm. Zugaiz landaketak, ba, baratzean izan diteken bezala letxuga landaketa, ba, bueno, zugaiz landaketak. Eta hemen adibidez plan honetan, ez da ipatzen, inundik inora ez da gertzen, eh, arraseko mosketa. Aipatzen dira beste elementu batzuk, modifikatu aldatu behar direnak, ala nola ba, makinaria astuna eta, eta lakoak, baina, klago, maakinaria astuna, Eta beste kontu batzuk monolaborantzari derrigorrez lotuta daude ze hori gabe eta arraseko mosketari gabe e, horrek ezin baitu aurrera egin. Orduan, hori adibidez gabezia nabarmena da ez da gabesia ezustekoa horratzean daude presio batzuk hori aipatze, ez aipatzeko. Mm -hmm. Eh, arrasteko mosqueta edo matar rasa, eh? Hori da matar rasa bai. Eh, Bauegai ogei, 20 urteren bueltan, ez? Mm -hmm. e, aipatu dituzun lechuga bezako suaitz horiek, eh, kendu berdirela enborretarako, ez? Orida. Eta berriz Baina berriz hasi utzetik. Utzetik, e, basoa berez daukana da, berak e, bere ekosistemaren baitan autorregulatzen dela eta sortzen du bizitza era gustietakoak eta ekosistema osatu gada, basu heldua heltzen denean, baina, klaro, haue dakatena da, esan dugu bezala, landaketak, eta landaketa hoiek, berez e, nola, mm, espezie bakarrekoa diren, hoiek ez dute ongarritzen lurra, ez diote eserde e, ekarpenik egiten alderantziz bakarrik e, ateratzen dute. Mm. Eta gero gainera ba, bueno, teknika horrekin eta alako makinari astunarekin gero eta astunakoa den makinariarekin pista zabaltzeekin eta barreta barretabar egiten den bakarra da hori gero momentu batean e, agerian ustea eta koinciditzen badu ba, euritea edo dena delakoa ba, gertat edo diren bezala askotan. Bahor, galera ekonomiko latza daude, beraia gaipatzen dituzte, galera ekonomiko batzuk, bila e, behar zideon da, laro gehiatazetik, anbi mila maseira, egin zuten kalkulu bat, eta uholdeetan, laure hon da, e, berrogeita zazpi mila miloi peseta, gara jartan, eta lur hausietan, lur hogeita bat mila bosteun miloi peseta e, galtzen zirela. Eta hori, noski, publiko prikatuaren ez da behar E, bideratu ba, esaten da, klaro, e, irabazia privatuak dira, baina gero galera guztioi ezen eko daindu garditu, ba, sektore publikoak no. daindu garditu. ditu. da, bueno, orpizkat, en modu trampatian jokatzen da. Bai, e, irabazia pribatuak eta publikoak ere, e, aipatu garratugu, bueno, aurrekoan e, anaiz mitxelena narraina gaizan genuen e, botanikari arantzatikoa, hemen, jaizkibel go, goeraz hitz e, egiten, eta ipatzez dugu bai, jaizkibel, baina, aiako arria naturparkearen barruan ere, natur parkea den lurretan e, udalaren jabetzakoak diren lurretan badira, e, foresta letarako guztiakuntzak ere hori nola da posible? Pues Eztakik, galdetu garko zitzaion e, diputazioari guke dela gutxi ere urrian e, jakingo duzuen ez e, Balmazedan egon zen kriston e, zutea laure hon da berroita piko bosteun hectarea, baina laure hon da berroita biedo e, publikoa ziren gestioa u, e, bizkaiko diputazioarenak eta mm, asko ta asko ziren pinuak berrogei, hogeita urteko piñadiak, e, beraiekain beste ipatzen duten abandonoa, abandonatu da zeudenak, eta gainean, bueno, nola espezie pideu eta eta egiten ari garen, erreztasun galanta dutena zuteak, mm. e, ba bueno, areago tzeko, eta, bueno, e, eskerrak e, momentu batean aize aldaketa eta esaleagon, eta balmase da, la, esare iritsi, bestela hor, sekulako txikiziak onzitekean. Orduan, mm. zer gertatzen da, administrazioak eh, ni usteote neurri eondi batean ere, ba bueno, ba... Mugatuta dago edo bere politikak askotan e, e, sektore konkretu gati begira e, daude. Edo haiek baldintzatzen dute dutea lanola, hmm. pues, forestalistak, e, papelerak, eta barretabar. Hori hmm. bueno, ba, ere hemen esaten da, eh, planean esaten da, etekin ekonomiko askarrei begiratzen badiogu horrek erora e, desoreka galantak ekar ditzakela. Claro, hmm. dira e, oso gogoeta orokorrak, ez? Gu pupentsatzen dugu certa hitz egiten ari diren, baina hala gero espaditu zu bidea jartzen. Hori eragosteko oso oso ondo geratzen da, baina bestedik, ez? Mm. Eh, basozentza plana beraz ez da aktibatu Osatu bai, baina gero ez da aktibatu baso diogunean, baina ikusten dugu hor denetarik badela, eh zuen ustez, baso egintza benetazko basoak eh hartu ba, beharko lituzkete hau da aipatzen den dugu negurriostiaketarako beharrean, ez? Ba administrazio publikoak ere e, ba, tokiko eh aldeko apustuak egitea, ez da kit landatuz lan ala basoa eh berariaz e, bere kabuz e, garatzen uzten. Bai, hemen aipatzen dira bi bi kontuak, Esaten ez? da e, izendatzeaz gain, eh ba batzuk landatu beharko liratekeela, zeren gure basuak oso urria dira. Osea, basuo izendapen aukeri deskatenak oso urria dira eta beste batzu ba, bere horretan ba berrindartu edo esaten du, ez? Hau da, bere bir generazioa, bere bilshortzaren bidez edo bere onera etortzea. Zegertatzen da, badiru digu, kalako gusak esaten ditugu ez dugula inoizkontuan hartzen, e ekonomiko ki, ba, e sektore honetan irabazi batzuk egon dira, pinuarekin, berezik eta bar, ez ditugula kontuan hartu nahi hori, ez da eukaliptuaren ari, sorioneko eukaliptua indarrartzen ari dena ere. E Gu bere momentuan, egin genuen halako azterketa bat e bat azbestekoa eain, e erkidego honetan, ze konsumo erreala daukagun e, mm, egurretik eratorritako ba, elementu guztietan, azpi produktu guztietan, papera, kartoia, paleak, etabar, etabar. eta bar, eta bar. Eta aterazitza igun nolaz bait kontuan hartuta eta elementua ere, e, gaur egun daukagun monolaborantzaren azaleraren laur dena beharko genukela. O sea, Zaten duguk e, bai, ba, behar, konsumitzen badugu, ba, beharko dugu hori nonbaiten, ez nozki parke natural batean eta alako gune estrategikoetan, baina nun baiten e, kalkulatu eta e, hori esarri, ez? Baina ez da, errealitatea da, errealitatea ba, da, bueno, hori zabaltzen ari dela ikaragarri, Eta, bueno, ba, plana honek ho ez duela horreak egiten. Zabez, uh -huh. e, oteretan e, ere eh guztu egon da amabi mila hektarea, guztu egon bai. baso berritzeko aburreikus pena bazuela, honek bai, bai, bai. Eta ez hektarea ez metrokarratu bat ere. Ez errez. <laughs> izen da penik, izen datzen direla, egon da amabi mila hektarea, gainera esaten da, e, claro, zeren arabera. Ezaten da, igadura arrisku latzean daudenak. Eta egiten da, banaketa bat, araba bizkaia eta gipuzkoan. E, arazo gehienak gipuzkoan daude. Isto, huh? berroetan masazpimila etaria ipatzen dira, bestean bizkaian berroetan lauta eta piko, eta araban gutxiago. Orduan duan, klaro, ez, itse, ez gara hitz egiten ari, bueno, ba, komeniko leitzateke edo, ez. Zer, denpora guzti horretan, gu galtzen ari gara, edo lurroietan, beraiek izendatutako, edo baloratutako lurroietan, igadura maila handikoa dira. Eta hor, arriskoan daude, hainbat elementu esan ditugunak, lurgalerak mm -hmm. galerak, e, bueno, e, eta urarekin gertatu daitezken ugoldeak eta bar, eta pantanoetara joaten diren materia organiko guztia, eta horrek eskatzen duen tratamentua eta koste ekonomikoak, eta bar, eta bar, orduan mm -hmm. ba, bueno, ba engida. E, administrazioak egiten ez duena, basobizia plataformaak, ez dakite <laughs> arindu orekatu nahian zabiltzate, e, hainbat ekintza, e, antolatzen bitu zute, suaitz landaketak, e, besteak beste, ez dakite gehiago protesta modura edo suaitz hoiek, eh, bueno, vasa empezan la. Eh, no la viteré. benetan hor geratzeko aukerari duten. Bai, bai, du, ez dugu egiten protesta egiz, o sea, egiten dugu e, konsienteki pentsatzen benetan leku horretan e, auzolanean herritarrekin erritarrekin hori dela bere lekoa eta horrek gerora e, bere denporarekin ba, erritarrei eman godizkiela beste balio batzuk. Eta landaketaz gain, landaketaz gain egiten ditugu hainbat historia, ba bueno, adibidez duela gutxi, e, elgetan e, ba, e, baloratu genun azken bihurtetan e, Udaletan aurkeztutako mozioak ze bidea egin dute, non geratu diren, ebete diren, ez diren bete eta baita ere ba iesasi ginean baso bizien eguna istendatu genun, iesitxasondona geratu genun itsasondoa eredu gisa eh praktikara eramaten ari delako lur publiko abiurtzen ari direlako, hainbat orain arte publikoak gesiren hainbat lur eta ze esperientzia gutena eta urten berriatu aukeratu dugu. Eta ere, ja gaur bihar edo, aterako dugu kartela, eta horren berri emango dugu, ba, bueno, ba, egiten ari direlako esperientzia, EP luserako esperientziak, eta benetan sinisten dugulako hori de la covidia. Baize, eh epe luzean ikusiko dira baitzak, hori agerikoa da, baina bi noratza egokian, eh berria eh e, berriatuan, berriatu da, itxasondo irun onda revinoesco edo, edo, edo ez da posible, eh no lai gustatzen <risa> bueno, dut hemen lezon sortu da talde bat, e, gure barnean, gure baitan dagoena, e, plataformaren barruan dagoena. Bai. Eta bueno, ba, talde horrek, ba, nola nolabait jaizkibel ingurua eta hemen ingurua Artu, artuko luke, pixkaba bere gogoetan, bere ekimenetan hasi berria da, denbora eman brazea jo, jendeari ustartzeko, proiektuak eta eta animatzeko, eta konfianza sortzeko eta irunen, mementuz daukaguna da, pixka bat artiako lagunak e, hemen, e, baina e, irimaia mugitzen direnak esu gaitzei herreparatus eta bar, eta hori ere, guretzat bada beste frente bat ere e, ez diogu ladeikatzean emezte denbora, denetara esinbaik gara iritsi baina, bera iegoso lantxukuna egiten ari dira Eta hori ere garrantzitsua da aldaketa klimatikoaren garaietan, ba nola da kudiatzen dugu eta bas, e, bueno, basoak ez? Baina bueno, parkeak eta bar, hiri barruan herrietan. Bai, ze, nik gustozute e, jende asko ez da ez dela konziente hori dikere, ez? Zer den suhaitz bat eta zer nolako lana egiten duen, ez? Ba bai, bueno, nik gustozute galdetzen badozu segunetan hori eta eta, e, kalten... eta suhaitz egokia, eh? Noski. Ah, hori da, bai, bai. Edo sin sugate edo sin likutan, edo sin momentutan ezin da. Ba, hori ora iba dana dirasu gaitzak eta claro guk esatena eh berde guztiak ez dira basoa gohituratu ta gaude ni yan ja, daukat eta ja, eh consciente na scientica beti Eibarren Eibartarabe naiz beti pinadi singulota bizizan naiz hombres gero beti de kasu bat ez? edo beste baina nagusiki deba baiaran eta bar E, hori da izan da nagusi. Orduan, bueno, hortara ohituratzen gara edo ohituratzen zara gozatetara eta ez dituzu bir planteatzen historiak. Orduan gure lana ere bada, nolabait ezigarria izan nahi dugu, izan nahi dugu ezigarriak planteatzea alternatibak jendeari, ikus dezan, bueno, bai. E, ba, berdea da baina ez da eguna nahi dugun berdea. E, jenderi eta administrazioari administrazio hori da zaileena behar bada edo? Bai, Ba administrazio beti zailaagoa da orduan guklado e, Badakigorren tope bat dagoela gure aldarrikapenetarako, egon gara e, batzar nagusietan e, bigippuzkoangipuzlauuko e, batzu nagusietan bai, e, baina gure arma nagusia da herria herritarrak. Erritarrak, emesot talde gaude, bazo dizia plataformaren barruan, eta hor ekimenak eta lana eta eusolana egiten dutenak haie dira, eta haiek interpretatzen diote udaletxeari eta hainbatu daletxe elkartuko balira interpelazio horretan iritsiko ziren ba, diputazioa eta abarretabarretabar orduan gu, txikiteka ondira goaz ongi da, aipatu duzu jaizkibel eta ez arguratzen den lezoko taldea nolaztun izena, aiekin hitz egin genuen aurrekoan e, aritzalde? Aritzalde ari do e, e, noztiako badira, baina e, baina ez dugu orain e, begiratuko dute, ba baina ariako harriaren bueltan, ez da ez duen talderik, oi hartzun lesaka ere, irun ez du es eh algunos hubo principios eh e, egoera euclidoaren eta pinadiena nagusiki hemen eman delako eta principios hemen irun, o sea gertuena gertuen aldesoko izango litzateke hemen gertuago izango besterik mm -hmm, sentitzeneko nahiz <risa> <risa> <risa> <risa> ba ya quarrian pinua ez da falta alerz alerzea ere ya, eh, asko ya. ez, egurretarako <coughs> ina Bueno, baina, momentu zurekin geratzen gara, esan bezala, laen da maiz baso berritzeko, hogeita masei urteko plana, mm -hmm. abian zuen omen eusko jarraritza, baina esan bezala hogeita sei ez, urte pasabila. Bai. Eta momentu, zori, ba, eka joian, ez? Eka geratzen da, igualean, e, aterako saio lisuna eta lixuna etik aterako saio aziren bat, eta zitikanei, zuaiz bat, baina. Hau gira, edu zabala, e, eskarmila, eh? Baina zua, hei. Onda izan. Venga, aio.